A nyelvével a leukoplákiáját piszkálja, ami nem is leukoplákia már, hanem csak megharapta belülről a száját álmában, és a hús reggerre apró csomóvá sűrűsödött össze egy ponton. A szürke hájagos irodában ül, szkrollozgat a hírek között. A projektet nem adja le időben, mert arról olvas kommenteket, hogy a hírigazgatónő zakója több ezer euróba került. Hat év után meghozza a döntést.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 Ezért érzi, mindenki szarul magát az olyan filmektől, mint a Don't Look Up, meg a Leave the World Behind. Ezért utálja meg ő is Leonardo t meg Julia Roberts-et. Lassan azt kell gondolnia, hogy a legjobb karácsonyi film a micsoda nő. Gyorsan meg kell néznie, hogy megbocsájtson Juliának, nak amiért tönkrevágja a világot. A film közben azon gondolkozik, hogy az ilyen Richard Gere féle fazonok sosem küldenének farok szelfit.